Galata bréfið 3. kafli. Óskinn sumu Galatar. Hver hefur töfrað ykkur? Thið hafið þó fengið skýra mynd af Jesu Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt viljiu fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlíða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir? að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti, hafið þið til einskis reyndt svo mikið. Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur mátarverk gerast meðalikkar vegna þessa að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og um Abraham. Hann trúði Guði, og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir nýðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Rittningin sá það fyrir að Guðmundi réttlæta heiðingina fyrir trú. Því bóðaði hún Abraham fyrir fram þann fagnaðar bóðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem tristónum með hinnum trúafa Abraham. En Bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu því að reytað er Bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljósta fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli því að Hin réttlátti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur kiftu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur. Því að reyta ver, bölvaður er hver sá sem á tríið hangir. Þannig varð Jésús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og sýstur, ég tektaði mjúr mannlegur lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arleyslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrrheitin gefin Abraham og nýðja hans. Þar stendur ekki og nýðjum eins og margirættu í hlut, heldur og nýðja þínum eins og þegar um einn er að ræða og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa. Sáttmála sem Guð hafði áður staðfest getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfinn, þá fæst ekki framar vegna fyrirheits en Guð síndi Abraham náð og emdi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til að afbrotin kæmu í ljós. Það átt gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði um. Það er Englar sáu um að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þó lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmálið. En rýtningin segir að allt sé hneppt undir vald sindarinnar til þess að trúðum veitist fyrir heitið, með því að treysta því sem Guð lét Jésu Krist gera. Áður en þessi leið var fær voru við innilokuð í gæslu lögmálsins þángar til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þanga til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tíftara. Með því að trúa á Krist Jésu eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðist Kristi. Hér er korki gýðingur nýja annarar maður þræll nýja frjálsmadur, karl nýja kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.